Розділ 12 Через кілька хвилин Джил з'явилася в кабінеті Джубала. Анна була там. Сиділа загорнута у довгу білу мантію свого союзу. Вона глянула на Джил, але нічого не сказала. Джил знайшла стілець і мовчки сіла поряд, оскільки Джубал був зайнятий. Він щось надиктовував Доркас. Не схоже було, що він помітив, як увійшла Джил. Бо диктував. З під розкинутого тіла, змочивши один кутик килима і поступово просочуючись під нього, перед каміном розтікалася темно червона калюжа, що привернула увагу двох лінивих мух. Міс Сімпсон прикрила рота рукою. Господи, промовила вона тихо й тривожно, улюблений килим татка, і сам татко теж, як я бачу. Кінець розділу, Доркас. «І кінець першої частини. Відправ це. І йди!» Доркас встала, кивнула та всміхнулася до джил. Взяла стенографічну машинку і вийшла. Джубал запитав. «Де Майк?» «У своїй кімнаті. Одягається, скоро прийде». «Одягається?» – буркотливо повторив Джубал. «Я не говорив, що вечірка буде офіційною». «Але він повинен одягтися». «Навіщо? Для мене немає значення, чи твоя дитина гола, чи вбрана у вовняне пальто. До того ж, сьогодні тепло. Приведи його сюди». «Будь ласка, Джубале. Він повинен навчитися правильно поводитися. Я так стараюся, щоб навчити його». «Хе, ти намагаєшся нав'язати йому свою власну вузько направлену мораль середнього класу з території біблійного поясу. Не думай, що я цього не бачу». Біблійний пояс – територія США, більшою мірою Південь та Середній Захід, де дуже сильні релігійні традиції, та домінує протестантський фундаменталізм. Неправда. Я не маю жодного стосунку до його моралі. Я просто навчаю його необхідних звичаїв. Звичаї, мораль, чи є якась різниця? Жінко, ти розумієш, що робиш? Тут волею Бога чи випадку ми маємо особистість. Не зіпсуту психічними заборонами нашого племені, а ти хочеш перетворити його на карбовану копію кожного четвертого конформіста на цій заляканій землі. Чому б тобі не довести це до кінця? Дай йому портфель і змусь носити його, куди б він не пішов. Примусь його відчувати сором, якщо він і досі не знає, що це таке. Я не роблю нічого такого. Я просто намагаюся вберегти його від неприємностей. Це для його ж добра. Джубал гмикнув. «Цим вони виправдовуються перед котом, мить до операції». «О!» Джил зупинилася. Потім продовжила, полючивши до десяти. Офіційно і холодно. «Це ваш будинок, доктор Гаршоу. І ми ваші боржники. Якщо дозволите, я зараз же сходжу за Майклом». Вона встала, щоб вийти. «Зачекай, Джил». «Сер...» Сядь і заради Бога не намагайся бути такою ж норовливою, як я. У тебе немає моїх років практики. А зараз дозволь мені дещо тобі пояснити. Ти не в боргу переді мною. І не можеш бути моєю боржницею. Це неможливо, тому що я ніколи не роблю того, чого не хочу. Який і будь-хто, але я завжди цього дотримуюся. Тож не вигадуй борг, якого не існує. Бо навіть не помітивши цього, ти почнеш відчувати вдячність». А це перший крок до цілковитої моральної деградації. Грокнула чи ні? Джил прикусила губу, а потім посміхнулася. Не впевнена, що знаю, що означає «грокати». Я теж, але маю намір вчитися у майка, поки можу. Проте я говорив абсолютно серйозно. Вдячність – це евфемізм образи. Я не зважаю на образи більшості людей, але мені неприємно чути таке від гарненьких юних дівчаток. Годі вам, Джубале, я не ображаюся на вас, бо це безглуздо. Сподіваюся, що ні. Але точно ображатимешся, якщо не виконеш з голови помилкове враження, що ти переді мною в боргу. Японці мають п'ять різних способів говорити дякую, і кожен із них літературно перекладається як образа різного ступеню. Якби ж англійська мала таку ж вроджену чесність. Натомість англійською можна точно визначити сентиментальність, яку нервова система нормальної людини сприйняти просто нездатна. Ось, вдячність, наприклад. Джубале, ви старий цинік. Я вдячна вам і надалі теж буду вдячна. А ти сентиментальна маленька дівчинка. І це перетворює нас на ідеальну пару. Хух. Тож, злітаємо на вихідні у Атлантик-Сіті для недозволених розваг. Тільки ми двоє. Годі вам, Джубале. Бачиш глибину твоєї вдячності тепер, коли я спробував зіграти на ній. О, я готова. Як скоро вилітаємо. Хех, нам потрібно було вилетіти сорок років тому. Тож помовч. І ще одне. Я хочу зробити так, щоб з тобою було все добре. А хлопець дійсно повинен вивчити людські звичаї. Його потрібно навчити знімати взуття в мечеті надягати капелюх у синагозі, прикривати свою наготу, коли цього вимагатимуть заборони. Інакше шамани нашого племені спалять його за відхилення від норм. Але, дитинко, заклинаю тебе міріадами оманливих втілень Арімана. Не промивай йому мізки у процесі. Спершу переконайся, що він ставиться до всього цього достатньо цинічно. Хм, я не впевнена, що зможу це зробити. «Джубала, щось не схоже, щоб Майкові взагалі був перетаманний цинізм». «Невже? Так? Ну то я докладу до цього руку. Чому він затримується? Хіба Майк вже не повинен був одягтися?» «Я перевірю». «За хвилину, Джил, я поясню тобі, чому не переймаюся тим, щоб звинуватити когось у викраденні Бена. Звіти, котрі я отримую, відколи найняв детективів, підтверджують, що це тактично правильне рішення». Якщо Бена заарештували незаконно, то ми хоча б не повинні давати їм привід знищувати докази та позбавлятися Бена. Якщо він живий, то сам скористається шансом вижити. Але у першу ніч, коли ти приїхала, я зробив дещо інше. Знаєш Біблію? Ну, не дуже добре. Вона заслуговує на вивчення. В ній містяться дуже практичні поради для більшості надзвичайних ситуацій. Ось, наприклад, хто робить зло, ненавидить світло. Це Євангеліє від Іоанна, чи ще від когось. Те місце, де Ісус звертається до Никодима. Я очікував на спроби забрати у нас майка у будь-який момент. Адже не схоже, щоб ти потурбувалася ідеально замести сліди. А якщо вони спробують? Що ж, це віддалене місце, і у нас немає важкої артилерії. Але є одна зброя, що затримає їх. Це світло. Рекламний прожектор, що приверне увагу. Тож я зробив кілька дзвінків і домовився про те, що будь-який шум тут стане публічним. Не просто трохи публічності, яку управління зможе приховати. Ні. Але великі плювки публічності на весь світ одразу. Деталі не мають значення. Де і як встановлені камери, які лінії прямої трансляції залучено. Я хочу сказати, що коли тут розіграється бій, то це покажуть одразу три мережі. А численні, відстрочені для показу повідомлення, будуть доставлені ВІП по всьому світу. Зразу всім. І цього вистачить для того, щоб впіймати нашого ясновельможного генерального секретаря на гарячому. Гаршов спохмурнів. Я не можу утримувати цей захист безкінечно. У цьому слабкість мого плану. Якщо чесно, то коли я його встановлював, переймався тим, як зробити це якнайшвидше тому що очікував, що точно щось має статися впродовж 24 годин. А зараз я переймаюся протилежним, тому гадаю, що нам потрібно швидко спровокувати якусь дію, поки я можу утримувати прожектор, скерований просто на нас. Яку дію, Джубала? Не знаю. Я думаю над цим впродовж останніх трьох днів. Так, що навіть не можу отримувати задоволення від їжі. Проте, коли ти розповіла ту неймовірну історію, що трапилося, коли вони намагалися схопити вас двох у квартирі Бена, мене осяяла нова ідея. Пробачте, що не розповіла раніше, Джубала. Проте я не думала, що мені хтось повірить, і мушу сказати, що мені б стало краще, якби ви мені не повірили. Я не сказав, що повірив тобі. Що? Але ви... Я думаю, що ти казала правду. Сон – це теж своєрідний досвід, так само, як і гіпнотична ілюзія. Але те, що станеться у цій кімнаті впродовж наступних тридцяти хвилин, засвідчить справедливий свідок і камери, які… Він нахилився вперед та натиснув кнопку. Почали записувати прямо зараз. Не думаю, що Анну можна загіпнотизувати, коли вона виконує свої обов'язки. І так мені здається, що камери теж. Ми повинні з'ясувати, з яким типом правди маємо справу. Після чого мусимо вирішити, як нам бути зі стимуляцією сили, що повинна розставити всі крапки на А можливо, що й водночас придумати, як допомогти Бенові. Приведи Майка. Майк затримався не через загадкову, але точно через дуже набридливу для нього обставину. Сміт примудрився зв'язати лівий шнурок із правим, потім встав, спіткнувся, упав, а коли сильніше сіпнувся, то майже безнадійно затягнув вузли. Решту часу він провів, аналізуючи своє важке становище, і, дійшовши правильного висновку щодо причин, через які упав, він повільно, повільно, дуже повільно розплутав вузли і правильно зав'язав шнурки. Один бантик на кожному окремому чаровику. Він не розумів, що процес одягання тривав надто довго. Лише не покоївся, що не зміг правильно повторити те, чого Джил вже його навчила. Він принижено зізнався їй у своїй невдачі. Навіть попри те, що до того, як вона прийшла, щоб забрати його, з усім розібрався сам. Вона втішила і заспокоїла його, розчесала йому волосся та повела побачитися з Джубалом. Гаршоу підняв погляд. «Привіт, синку! Сідай!» «Привіт, Джубале!» – зосереджено відповів Валентин Майкл Сміт і сів, очікуючи розвитку подій. Джил хотіла позбутися враження, що Сміт низько вклонився, коли насправді не повинен був навіть кивати. Гаршоу не став тягти кота за хвіст і одразу ж запитав. «Що ж, хлопче, чого ти навчився сьогодні?» Сміт щасливо посміхнувся і, як завжди, після незначної паузи відповів. «Сьогодні я навчився роботи гейнер у півтора розвороти. Це коли п'ярнаєш, щоб увійти у воду. Я знаю, бачив, як ти це робив. Але ти плюхнувся. Тримай пальці направлено, коліна прямо, а ноги разом». Сміт здавався засмученим. «Я зробив неправильно?» «Ти все дуже правильно зробив. Для першого разу. Подивися, як це робить Доркас. Майже без кіл на воді». Сміт повільно це обдумав. «Вода грокає Доркас. Вода пестить його». «Її. Доркас – це її, а не його». «Її», – виправився Сміт. Тоді я говорив неправильно. Я читав новий міжнародний словник англійської мови Вебстера. Третє видання, надруковане в Спрінгфілді, Масачусетс. Там сказано, що у розмовній мові чоловічий рід включає і жіночий У законі про контракти Гагварта. П'яте видання Чикаго, Іллінойс. 1978, На сторінці 1012 сказано «Зачекай», – поспішно сказав Гаршу. Проблема в англійській мові, а не в тобі. Чоловічі розмовні форми включають жіночі, коли ти говориш загалом, а не тоді, коли йдеться про конкретну особу. Доркас – завжди вона чи її. Ніколи він чи його. Запам'ятай це. «Я запам'ятаю». Тобі краще запам'ятати це, або ти можеш спровокувати Доркас довести, як сильно вона є жінкою. Гаршоу задумливо примружився. «Джил, хлопчина спить з тобою? Чи з однією з вас?» Вона відверто вагалася, потім рішуче відповіла. «Наскільки мені відомо, Майк не спить взагалі». «Ти ухилилася від мого запитання». Тоді, можливо, вам краще припустити, що я хотіла ухилитися від нього, хоча зі мною він не спить. Хм, прокляття, мій інтерес суто науковий. Проте ми досліджуємо дещо інше. Майку, чого ти ще сьогодні навчився? Я навчився зав'язувати чоровики двома способами. Перший спосіб гарний для того, щоб лягти. Інший – Гарний для того, щоб іти. Ще я мав вивчити відмінювання. Я був, вона була, воно було, вони були. Я буду, вона буде, вони будуть. Добре, цього достатньо. Що ще? Майк у захваті посміхнувся. Вчора я вчився керувати трактором. Це радісно. Радісно і прекрасно. Що? Джубал повернувся до Джил. Коли це сталося? Вчора вдень, поки ви дрімали, Джубале. Все добре. Дюк був дуже обережний, щоб Майк не поранився. Хм. Що ж, те, що він не поранився, очевидно. Майку ти читав? Так, Джубале. Що? Я читав... Майк обережно перерахував ще три томи енциклопедії від Меріб до Муша, від Муша до Озон, від П. до Планті. Ти казав не читати надто багато енциклопедій за один раз. Тож потім я зупинився тоді читав трагедію Ромео і Джульєта, видатного Вільяма Шекспіра. Потім читав. «Мемуари Казанови» у перекладі на англійську Артура Мачена. Згодом прочитав «Мистецтво перехресного огляду» Френсіса Велмана. Потім спробував грокнути все, що прочитав, аж доки Джил не сказала мені, що треба йти на сніданок. «І ти це грокнув?» Сміт здавався занепокоєним. «Джубале, не знаю». Щось непокоїть тебе, Майку? Я не грокнув усієї повноти того, що прочитав. Ця історія, написана видатним Вільямом Шекспіром, мені здалося, вона сповнена радості через смерть Ромео. Потім я її перечитав і зрозумів, що він від'єднався від тіла надто рано. Чи принаймні так я думав, коли грокнув? Чому? Бо він був балакучим молодим ідіотом. Перепрошую. Я не знаю, Майку. Сміт обдумав це. Потім він промимрив щось марсіанською та додав. Я просто яйце. Що? Ти зазвичай так кажеш, коли хочеш попросити про послугу, Майку. Що цього разу? Кажи. Сміт вагався, а потім вигукнув. Джубале! «Брате мій, чи не міг би ти запитати у Ромео, чому він відділився від тіла? Я не можу запитати у нього. Я просто яйце. Але ти можеш. І потім ти міг би навчити мене, як це грокнути». Наступні кілька хвилин розмова страшенно заплуталась. Джубал зрозумів, що Майк вірив у те, що Ромео Монтеккі був живою реальною особою. І без особливого потрясіння власного світобачення усвідомив, що Майк очікує, що він якимось чином зможе викликати привид Ромео і зажадати від нього пояснень щодо його поведінки, коли той був ще живим. Пояснити Майкові той факт, що ніхто з Капулетті та Монтеккі ніколи не мав жодного вияву тілесного існування. Було складно. У майковому досвіді не було поняття «вигадка». Не було нічого, на що він міг би покластися. Тому емоційні джубалові спроби пояснити цю ідею так сильно засмутили майка, що Джил побоювалася, що він зараз може скрутитися і заглибитися в себе. Але майк і сам побачив, як небезпечно близько він підійшов до цієї необхідності, і уже усвідомив, що не повинен користуватися цим прихистком у присутності друзів, позаяк, за винятком його брата лікаря Нельсона, це завжди спричиняє їх емоційні зворушення. Тож він доклав чимало зусиль, сповільнив серцебиття, заспокоїв емоції та посміхнувся Я почекаю, поки грокання прийде саме собою так краще. погодився Джубал. Проте на майбутнє, перед тим, як читати що-небудь, запитай мене, чи Джил, чи будь-кого іншого, чи це не художня література. Я не хочу, щоб ти заплутався. Я запитаю Джубале. Майк вирішив, що коли він крокне цю дивну ідею, то має доповісти про всю її повноту старішинам. І раптом зрозумів, що йому невідомо, чи знають старішини про вигадки. Цілковито неймовірна думка про те, що могло існувати щось, що було б таким ж дивним для старішин, як і для нього, виявилася значно революційнішою, навіть єротичною, ніж досить таки дивне уявлення про вигадку. Тому Майк поспішно відкинув її, щоб охолодити і зберегти для майбутнього глибокого вивчення. «Але я покликав тебе сюди», – говорив його брат Джубал. Не для обговорення літературних форм. «Майку, пам'ятаєш день, коли Джил забрала тебе з лікарні?» «Лікарня?» – повторив Майк. «Невпевнена, Джубале», – перебила Джил. «Що Майк коли-небудь знав, що був у лікарні? Щонайменше, я ніколи йому про це не говорила. Дозволь мені спробувати». «Вперед!» «Майку, пам'ятаєш місце, де ти був?» де ти жив у кімнаті сам, до того, як я одягла тебе і забрала звідти. Так, Джил. Потім ми пішли в інше місце, я роздягала тебе та вимила. Сміт посміхнувся від приємних спогадів. Так, це була велика радість. Тоді я висушила тебе, а потім прийшли двоє чоловіків. Посмішка Сміта зникла. Він згадав критичну точку перетину кривих. І свій жах від усвідомлення того, що якимось чином обрав неправильну дію, що нею завдав болю своєму водному брату. Він почав тремтіти і скручуватися. Джил голосно вигукнула. «Майку, припини! Припини зараз же! Ти не посмієш піти!» Майк взяв контроль над своїм буттям і зробив те, чого від нього вимагав водний брат. «Так, Джил», – погодився він. «Послухай, Майку, я хочу, щоб ти згадав той момент, але не повинен засмучуватися чи йти. Просто згадай. Там було двоє чоловіків. Один з них витягнув тебе у кімнату з травою на підлозі, а я намагалася зупинити його. Він мене вдарив. Потім його не стало. Пам'ятаєш? «Ти не гніваєшся». «Що? Ні-ні, зовсім ні. Але я злякалася». Один чоловік зник, тоді інший направив на мене пістолет, а потім він теж зник. Я дуже злякалася, але я не гніваюся. Зараз ти на мене не гніваєшся? Майку, любий, я ніколи не гнівалася на тебе, але інколи мені буває страшно. Тоді я злякалася, але зараз не гніваюся. Ми з Джубалом хочемо дізнатися, що сталося. Ті двоє чоловіків були там, у тій кімнаті, перед з нами. А потім ти щось зробив, і їх не стало. Ти зробив це двічі. Що ти зробив? Можеш нам розказати? Так, я розкажу. Чоловік, великий чоловік, вдарив тебе. І мені теж стало страшно, тож я... Він сказав щось марсіанською. Потім спантоличено глянув на них. «Я не знаю слів», – Джубал промовив. «Майку, можеш використати безліч інших слів і пояснити це зараз хоча б частково?» «Я спробую, Джубале. Щось є ось тут, переді мною. Це неправильно, його тут бути не повинно. Я мушу йти». «Тож я протягую руку, і...» Він знову зупинився, виглядаючи розгубленим. «Це так просто, так легко. Будь-хто це може. Зав'язувати шнурки набагато важче. Але для цього немає слів. Мені дуже шкода. Я вивчу більше слів». Він замислився. Можливо, ці слова є у томах від Плант до Райм, чи від Райм до Сар, чи від Сарз до Сорк. Я прочитаю їх сьогодні ввечері, а потім скажу вам за сніданком. Можливо, погодився Джубал. Але, Майку, зачекай на хвилинку. Він встав за столу, пішов у куток і повернувся з великою коробкою в якій до цього було дванадцять пляшок бренді. Можеш змусити це зникнути. Це неправильна річ, тому її тут бути не повинно. Ну, припустімо, що так. Але, Джубале, я мушу знати, що це неправильна річ. Це коробка. Я не грокаю, чому її існування неправильне. Хм, я розумію. Здається, розумію. «Припустимо, я підніму цю коробку і кину її у голову Джилл». «Сильно кину, так що це їй зашкодить». Сміт відповів з легким смутком. «Джубале, ти не зробиш цього з Джилл». «Хм, прокляття, так, думаю, що не зроблю». «Джилл, кинеш коробку в мене? Гарно і сильно. Наслідки – щонайменша розбита голова. Тобто, якщо Майк не зможе захистити мене». «Джубале, не думаю, що ця ідея краща за попередню». «О, припини! Задля наукового інтересу! І Бена Кекстона!» «Але...» Раптом Джил підстрибнула, схопила коробку і кинула її просто в голову Джубала. Джубал мав намір стояти і прийняти її, але інстинкт та звички перемогли, і він ухилився. «Промазала!» – сказав він. «Але де коробка?» Джубало звернувся. «Прокляття, я не бачив, як це сталося. Я маю на увазі, я дивився прямо на неї». Він подивився на сміта. «Майку, це те, що... Що трапилося, хлопче?» Людина з Марса тремтів і здавався дуже нещасним. Джил поспішила до нього і обняла за плечі. «Годі, годі, все гаразд, любий. Ти зробив все чудово, що б це не було. Воно навіть не доторкнулося до Джубала». Просто зникла. «Думаю, так і було», – погодився Джубал, оглядаючи кімнату і покусуючи пальці. «Анно, ти бачила?» «Так». «Що ти бачила?» Коробка не просто зникла. Процес не був миттєвим, а тривав якусь долю секунди. З цього місця, де я сиджу, було видно, що вона почала зморщуватися. Дуже-дуже швидко. Так, наче віддалялася звідси. Але коробка не покидала цієї кімнати, тому що я могла бачити її включно до моменту зникнення. Але куди вона поділася? Це все, що я можу доповісти. Хм. Ми подивимося записи пізніше. Але мене це переконало. Майку. Так, Джубале. Де зараз ця коробка? Коробка... Сміт замовк. У мене знову немає слів. Мені шкода. А мені ні, але я точно спантеличений. Послухай, синку, а ти можеш потягтися знову і витягти її? Принести коробку сюди знову. Перепрошую. Ти змусив її зникнути, а зараз поверни її назад. Як же я можу це зробити? Коробки немає. Джубал здавався страшенно замисленим. Якщо цей спосіб колись стане популярним, нам потрібно буде переглянути правила щодо речових доказів. У мене є маленький список. Вони ніколи не зникнуть. Рядки з одноіменного вірша Артура Сальвана та Вільяма Гілбрейта. Джил, знайдімо щось іще, що не стане смертельною зброєю. Цього разу я широко розплющу очі. Майку, як близько ти маєш бути, щоб провернути цей трюк? Перепрошую. Який твій діапазон? Якби ти стояв у коридорі, а я прямо біля вікна, чи, скажімо, у тридцяти футах, ти зміг би зупинити ту коробку до того, як вона мене вдарила? Сміт здавався трохи здивованим. Так. Хм. Ось, підійди на сюди, до вікна. А зараз подивися вниз на басейн. Припустімо, що Джил і я стояли б на дальньому боці басейну, а ти стояв би тут, де ти зараз. Чи міг би ти зупинити коробку звідси? Так, Джубале. Що ж, припустімо, що ми ж Джил внизу на дорозі, біля воріт, за чверть милі звідси. Припустімо, що ми стояли б по цей бік ось тих кущів, що закривають ворота, де ти міг би чітко нас бачити. Чи це надто далеко? Сміт довго вагався, а потім повільно заговорив. «Джубале, це не відстань. Не бачення. Це знання. Хм. погляньмо, чи зможу я це грокнути. Чи грокнути хоча б частину цього. Отже, неважливо, як далеко чи близько розташована ця річ. Ти можеш навіть не бачити, що відбувається». Але коли ти знаєш, що відбувається щось погане, то можеш простягнути руку і зупинити це. Вірно?» Сміт здавався трішки занепокоєним. «Майже. Але я ще не так давно вийшов із гнізда, щоб знати, мені потрібно бачити. Але нам не потрібні очі, щоб знати. Вони знають. Вони грокають. Вони діють». Вибач. Я не знаю, за що ти вибачаєшся, синку, різко сказав Джубал. Вищий міністр миру поставив би на тебе гриф надсекретно, ще десять хвилин тому. Перепрошую. Не звертай уваги. Те, що ти робиш, дуже добре у цих краях. Джубал повернувся за свій стіл. Замислено озирнувся і підняв важку металеву попільничку. Джил, цього разу не поціль мені в обличчя. Ця річ має гострий кути. Добре, Майку. Зараз ти вийдеш у коридор. Джубале, брати мій, будь ласка, не треба. В чому проблема, синку? Ти чудово все зробив кілька хвилин тому. Я хочу ще однієї демонстрації, але цього разу триматиму очі широко розплющеними. Джубале. Так, Джил. Думаю, що я грокнула, що так непокоїть Майка. «Що ж, тоді скажи мені, бо я ні». «Ми провели експеримент, де я хотіла зашкодити тобі, кинувши у тебе ту коробку. Але ми обидва його водні брати, тому Майка засмучує той факт, що я намагалася зашкодити тобі. Думаю, у цій ситуації є щось дуже не марсіанське. Це ставить перед Майком вибір. Розділена вірність». Гаршоу хмикнув. Можливо, це має дослідити комітет з немарсіанської діяльності? Джубале, я не жартую. Я теж. Вже дуже скоро нам знадобиться такий комітет. Мені цікаво, як почувається корова місіс Олірі після того, як перекинула лампу. Згідно з найвідомішою версією причини великої пожежі у Чикаго, пожежа почалася внаслідок того, що корова, яка належала Патріку та Кетрін Олірі, перекинула у хліву гасову лампу. «Все правильно, Джилл. Присядь, і я розпочну експеримент». Гаршов віддав попільничку Майку. «Відчуй, наскільки вона важка, синку. Її поглянь на остій гострі гостри кути». Сміт обережно її оглянув. Гаршов продовжив. «Я збираюся підкинути її вгору, просто до стелі. Коли вона падатиме, дозволю її вдарити мене по голові». Майк витріщився на нього». Мій брате, ти відділяєшся від тіла. Що? Ні ні, вона мене не вб'є, і я не хочу помирати. Проте пориже й вдарить, якщо ти її не зупиниш. Почали. Гаршоу підкинув попільничку високо вгору, задіємо до високої стелі, очима стежачи за нею так, як футболіст чекає, щоб віддати пас головою. Він зосередився на спостереженні. Поки одна частина його мозку намагалася сіпнути головою в останній момент, замість того, щоб отримати жахливу рану на голові, а він точно отримав би огидні рани. А інша, маленька частинка його розуму, цинічно підказувала, що він ніколи не уникне цього удару. Джубалу ця його друга частинка ніколи не подобалася, але уникнути її було неможливо. Попільничка злетіла вгору і зупинилася там. Гаршоу дивився на неї з відчуттям, ніби він застряг в одному кадрі рухомої картинки. Через якусь хвилю Джубалт згадав, що людині слід дихати, бо відчув, як це йому потрібно. Не відриваючи погляду від попільнички, він проборчав. Ано, ну, що ти бачиш?» Вона спокійно відповіла. «Те, що попільничка у п'яти дюймах від стелі, і я не бачу нічого, щоб притримувало її». Потім вона додала менш упевнено. «Джубале, думаю, що це саме те, що я бачу. Але якщо камери не покажуть те ж саме, я зніму свою мантію і порву ліцензію». Хм. Джил?» «Вона висить, просто висить». Джубал зітхнув. Пішов до свого крісла і важко сів, як і раніше, втупившись у бунтівну попільничку. «Майку, що пішло не так?» Чому вона не зникла так само, як напередодні коробка? Але ж, Джубале, виправдовуючись, сказав Майк. Ти сказав зупинити її. Ти не сказав змусити її зникнути. Коли я змусив зникнути коробку, ти захотів, щоб вона знову була тут. Я щось зробив не так? О, ні, ти все зробив абсолютно правильно. Я все забуваю, що ти завжди розумієш все буквально. Гаршоу згадав зовсім не літературні вирази, звичні в роки його молодості, і наполегливо нагадав собі ніколи, ніколи не використовувати жодного з них поряд із Майклом Валентином Смітом. Бо якщо він скаже цьому хлопцеві впасти замертво чи щезнути, то зараз Гаршов був у цьому цілковито впевнений. Майк відразу ж дослівно виконає його вказівку. Я радий, розсудливо сказав Сміт. Вибач, що не зможу знову повернути коробку. Я двічі прошу вибачення, що змарнував так багато їжі. Але я не знав, як допомогти. Тоді була потреба. Або я так грокнув. Що, яку їжу? Джил поспішно сказала. Він говорить про тих двох чоловіків, Джубале, Берквіста й того копа з ним. Якщо він був копом, Джонсона. «О, так!» Гаршоу думав над тим, що він, хоча б підсвідомо, досі має немарсіанське уявлення про їжу. «Майку, я не буду засмучуватися через марнування їжі. Вони, напевно, були жорсткі та несмачні. Сумніваюся, що ревізор пропустив би їх». «Дійсно», – додав він, згадуючи Конвенцію Федерації про людятину. «Я впевнений, що їх би забракували як непридатних для їжі, тож не переймайся». Крім того, як ти й сказав, у цьому тоді була потреба. Ти грокнув повноту і діяв правильно. «Мені стало значно спокійніше», – відповів Майк з помітним полегшенням у голосі. «Лише не завжди можуть бути впевнені у правильності дій, на точці перетину кривих. І я повинен багато вчитися, щоб вивчити це». І сильно рости, щоб зрости до того, щоб змогти приєднатися до старішин. Джубале, я можу її поворушити, бо я втомився. Ти хочеш примусити її зникнути зараз? Вперед! Але зараз я не можу. Що? Чому ні? Твоя голова більше не під нею. Я не грокаю неправильності в її існуванні там, де вона зараз є. О, добре, то зруш її. Гаршов спостерігав за попільничкою, очікуючи, що вона знову зависне над його головою. І це знову створить неправильність. Замість цього попільничка повільно, поступово опускалася, аж доки не опинилася майже над поверхнею столу. Потім вона трохи повисіла над порожньою поверхнею і безшумно приземлилася. «Дякую, Джубале», – сказав Сміт. «Що? Дякую тобі, синку». Джубал підняв попільничку і з цікавістю її оглянув. Вона була не холодна і не гаряча. У пальцях не виникало поколювання. Це була огидна, надмірно прикрашена, банальна і брудна попільничка. Все таке ж, як і п'ятьма хвилинами раніше. «Так, дякую тобі». За найнеймовірніший досвід, який я отримав, відколи найняв дівчат підняти мене на горище. Він підвів погляд. Анно, ти ж навчалася у Рейні? Так. Ти раніше бачила левітацію? Вона злегка завагалася. Я бачила те, що називають телекінезом з кубиками. Але я не математик, тому не можу стверджувати, що те, що я бачила, було телекінезом. Чорт, забирай, ти б не підтвердила навіть, що у хмерний день зійшло сонце. Як би я могла. Хтось міг би забезпечити штучне світло з надхмарного атмосферного шару. Один з моїх однокласників, ймовірно, міг піднімати предмети масою приблизно з паперову скрипку, Але він мусив перед тим випити хоча б три чарки. А інколи і взагалі не міг цього зробити. Я ніколи не могла дослідити цей феномен достатньо ретельно, щоб впевнено свідчити про це. Частково тому, що зазвичай теж пила разом з ним. «Виходить, ти ніколи не бачила нічого схожого на це?» «Ні». «Хм. З мене досить твого професіоналізму. Я переконався в тому, у чому хотів. Але якщо ти хочеш залишитися і подивитися, що ще трапиться, вішай свою мантію та витягуй стільця». «Дякую, я зроблю і те, і те. Але з огляду на лекцію, яку ти прочитав, Джил, про мечеті та синагоги, спочатку я піду до себе в кімнату. Не хочу створювати пробіли у навіюванні ідей. «Одягнися. Коли вийдеш, розбуди дюка і скажи йому, що я хочу знову оглянути камери». «Так, бос. Поки мене не буде, простежте за тим, щоб не трапилося щось надзвичайне». І Анна пішла до виходу. «Нічого не обіцяю. Майку, сядь ось тут, біля мого столу. Ти також, Джил, зберіться довкола. А зараз, Майку, скажи, чи можеш ти підняти ту попільничку? Покажи мені». «Так, Джубале». Сміт протягнув руку і взяв її у долоню. «Ні-ні, я зробив неправильно. Ні, це була моя помилка. Майко, пусти її». Я хотів дізнатися, чи можеш ти її підняти, не торкаючись руками. Так, джубале. Ну, і ти надто втомлений. Я не надто втомився. Тоді і що трапилося? Чи тут теж має бути неправильність? Ні, джубале. Джубале, ви не сказали йому це зробити, а просто запитали, чи він може. Ох. Джубал здавався вкрай спантеличеним. «Мені варто це запам'ятати». «Майку, чи ти не будеш таким ласкавим і, не торкаючись руками, не піднімеш цю попільничку на один фут над цим столом?» «Так, Джубале». Попільничка піднялася і нерухомо зависла над столом. «Вимірювати будеш?» З тривогою сказав Майк. «Якщо я зробив щось не так, то можу підняти її чи опустити». Це чудово. Ти можеш тримати її там? Якщо втомишся, скажи мені. Я можу. Я скажу. Можеш підняти щось іще одночасно? Скажімо, цей олівець. Якщо можеш, зроби це. Так, Джубале. Олівець сам собою піднявся до попільнички. На його прохання до цих предметів у повітрі Майк додав іще інші маленькі речі зі столу. Анна повернулася, сіла у крісло і мовчки спостерігала за виставою. Зайшов Дюк, який приніс із собою розкладну драбину. Він глянув на Гурт, потім глянув у друге, але нічого не сказав, встановивши драбину в кутку. Нарешті Майки з сумнівом промовив: "Я не впевнений, Джубале. Я..." Він зупинився і, здавалося, шукав правильне слово. "Я дурень у таких справах. «Не називай себе так!» «Думаю, що ще одне!» «Сподіваюся!» По той бік столу ворухнулося прес потім піднялося в повітря. І тут десь із десяток підвішених предметів одразу посипалися додолу. Здавалося, що Майк розридався, хоча сліз не було видно. «Джубале, вибач! Мені дуже прикро!» Джубал поляскав його по плечі. «Ти повинен пишатися, а не просити вибачення. Синку, ти навіть не розумієш цього, але те, що ти зробив...» Джубал шукав порівняння, швидко відкидаючи бездіч тих, що спадали йому на думку, тому що розумів, що вони не мають нічого спільного з досвідом Майка. «Те, що ти зробив, значно важче, ніж зав'язування шнурків. Значно дивовижніше для нас, ніж ідеальний стрибок у воду. «Ти зробив те, що для нас. Ох, радісно, радісно і прекрасно. Грокаєш?» Майк здавався здивованим. «Я не впевнений, Джубале. Мені не повинно бути соромно». «Тобі не повинно бути соромно. Ти повинен пишатися». «Так, Джубале», – задоволено відповів він. «Я пишаюся. Добре, Майку». Я не можу підняти навіть одну попільничку, не торкаючись її руками. Сміт здавався наляканим. Ти не можеш? Ні. Ти можеш мене навчити? Так, Джубале. Ти... Сміт розгублено замовк. У мене знов немає слів. Пробач. Я читатиму і читатиму і читатиму, аж доки не знайду потрібних слів. Тоді я навчу тебе, мій брате. Не бери це близько до серця. Перепрошую. Майку, не засмучуйся, якщо не знайдеш правильних слів. В англійській мові їх просто може не бути. Сміт довго над цим думав. Тоді я навчу свого брата мови свого гнізда. Можливо, я б залюбки спробував, але ти спізнився років так на п'ятдесят. «Я діяв неправильно?» «Ні, я пишаюся тобою. Можеш почати, спробувавши навчити своєї мови Джил». «Це зашкодить моєму горлу», – вставила вона. «Спробуй поласкання за аспірином». Джубал глянув на неї. «Це дурна відмовка, сестро, але так трапилося, що це дає мені виправдання, щоб найняти тебе. Тому що я сумніваюся в тому, що вони коли-небудь візьмуть тебе назад у Бетезду». Тож, добре, відтепер ти мій штатний помічник у дослідженні марсіанської лінгвістики. Це може включати кілька додаткових обов'язків обговориться з дівчатами. Анно, підготуй папери і переконайся, що її внесли в податковий реєстр. Вона допомагає на кухні з першого ж дня мені її датувати заднім числом. Джубал знизав плечима. Не турбуй мене деталями. Але джубале, різко запротестувала Джил. Не думаю, що я зможу вивчити марсіанську. Ти можеш спробувати, чи не так? Це все, що колись зробив Колумб. Але що, то було марне базікання про вдячність. Ти візьмешся до роботи чи ні? Джил прикусила губу. Візьмуся. Так, босе. Сміт сором'язливо витягнув руку і доторкнувся до її руки. Джил, я навчу. Джил накрила його руку. «Дякую, Майку». Вона глянула на Гаршоу, «І я збираюся вивчити її лише вам на зло». Він тепло їй посміхнувся. «Цей мотив я ідеально грокаю. Тоді ти точно її вивчиш. А зараз до роботи. Майку, що ще ти можеш робити з того, що не можемо ми? Окрім того, що ти змушуєш речі зникати, коли вони мають неправильність, та піднімати предмети, не торкаючись їх». Сміт здавався розгубленим. «Я не знаю». «А як він може знати?» – запротестувала Джил. «Якщо він точно не знає, що ми можемо робити, а що ні». «Хм... Так, Анно, зміни назву посади на «штатний помічник із досліджень марсіанської лінгвістики, культури і техніки». «Джил, у вивченні цієї мови ти будеш спотикатися на марсіанських речах, які відрізнятимуться». Справді відрізнятимуться від наших. І коли це станеться, скажи мені. Про все і про будь-що стосовно їхньої культури можна буде здогадатися з форми їхньої мови. І, очевидно, те, що ти достатньо молода, щоб навчитися думати, як марсіани. Але я сумніваюся, що це вийде у мене. А ти, Майку, якщо помітиш ще щось таке, що ти вмієш робити а мені, будь ласка, скажи мені. Я скажу, Джубале. «Що це може бути?» «Я не знаю. Щось схоже на те, що ти щойно робив. І вміння залишатися на дні басейну значно довше, ніж це можемо ми». Хм, «Дюку?» «Так, босе. У мене руки зайняті плівкою. Не заважайте». «Ти ж можеш говорити, чи не так? Я помітив, що вода у басейні дуже темна». «Так, я збирався додати очисник вночі і почистити басейн вранці». Як аналіз? Аналіз в нормі. Вода така безпечна, що її можна подавати на стіл. Вона просто на вигляд брудна. Нехай ще трохи залишається темною. Тест незвичайний. Я дам тобі знати, коли захочу почистити її. Чорт, бос, ніхто не любить плавати у басейні, який виглядає як помий. Якби в мене було в цьому тижні менше справ, то я б уже давно це зробив. Той, хто настільки виридливий, щоб плавати, нехай залишається сухим. Досить це розжовувати дюку. Я поясню пізніше. Плівки готові? П'ять хвилин. Добре. Майку, ти знаєш, що таке пістолет? Пістолет, обережно відповів Сміт. Це частина артилерійського знаряддя, призначена для того, щоб метати кулі під тиском невеликого вибуху. Пороху у стволі чи у закупореній бочці. Це... «Добре-добре. Ти це грокнув?» «Невпевнений. Ти коли-небудь бачив пістолет?» «Я не знаю». «Ну, точно ж бачив», – перебила Джил. «Майку, згадай, про що ми говорили тоді у кімнаті з травою на підлозі. Але не засмучуйся. Великий чоловік вдарив мене, ти пам'ятаєш?» «Так. Інший чоловік щось на мене направив. У його руці». «Так, він направив на тебе погану річ. То був пістолет?» Я думав, що слово для тієї поганої речі могло бути «пістолет». У новому міжнародному словнику англійської мови Вебстера третє видання, надруковане у «Все добре, синку», – поспіхом сказав Гаршов, – «то точно був пістолет. А зараз уважно мене послухай. Якщо хтось знову направить пістолет на джил...» Що ти зробиш?» Сміт замовк, і цього разу пауза була значно довшою. «Ви будете гніватися, якщо я знову змарную їжу?» «Ні, ми не будемо гніватися. За таких обставин ніхто не буде гніватися на тебе. Але я намагаюся з'ясувати щось інше. Чи можеш ти змусити зникнути лише пістолет, без того, щоб зникала людина, яка його тримає?» Сміт це обмірковував. Зберегти їжу? Ох, це не зовсім те, що я маю на увазі. Чи можеш ти змусити зникнути пістолет, не зробивши людині боляче? Джубале, йому зовсім не буде боляче. Я змушу зникнути пістолет, але людину я просто зупиню. Вона не відчує болю. Просто відділиться від тіла. Їжа, яку вона залишить після себе, зовсім не буде зіпсована. Гаршоу зітхнув. «Так, я впевнений, що так і буде. Але ти можеш змусити зникнути лише пістолет і більше нічого не робити. Не зупиняти людину, не вбивати його, просто дозволити йому жити далі». Сміт над цим задумався. «Значно легше робити все разом. Але, Джубала, якщо я дозволю йому залишитися цільним, він все одно може нашкодити Джил». Чи принаймні так, як рокаю? Джубал мовчав достатньо довго, для того, щоб нагадати собі, що ця дитяча невинність не була ані дитячою, ані невинністю. Це був факт ускладнення в культурі, яка, як він почав усвідомлювати, хоч і поки що туманно, якимось загадковим чином опинилася далеко попереду від людської. А ще те, що ці наївні коментарі належали над людині чи й тому, хто живе, як над людина. Потім, дуже обережно добираючи слова, тому що він обмірковував небезпечний експеримент і не хотів спричинити катастрофу семантичними нерозуміннями, він відповів Смітові. «Майку, якщо ти простягнеш руку на точці перетину кривих, коли ти муситимеш зробити щось, щоб захистити Джил, зроби це». «Так, Джубале, зроблю». Не переймайся марнуванням їжі. Не хвилюйся нічим іншим. Захищай Джил. Завжди. Захищатиму Джил. Добре. Але припустімо, що чоловік навів пістолет на когось іншого, чи просто тримає його у руці. Припустімо, ти не хочеш або тобі не потрібно його вбивати. Але тобі потрібно змусити пістолет зникнути. Ти зможеш це зробити? Майк зробив коротку паузу. «Думаю, я грокнув. Пістолет – погана річ. Але він може бути потрібний для людини, щоб залишитися цілісною». Він подумав. «Я можу це зробити». «Добре, Майку. Я збираюся показати тобі пістолет. Пістолет – це погана річ». «Пістолет – це дуже погана річ. Я змушу її зникнути». Не змушу його зникати, як тільки побачиш. Не треба. Ні, я підніму пістолет і почну наводити його на тебе. Ось так. До того, як я це зроблю, змус його зникнути. Але не зупиняй мене, не роби мені боляче, не вбивай мене, не роби зі мною нічого, лише пістолет. І також не марнуй мене, як їжу. О, ніколи, переконливо сказав Майк. «Коли ти відділишся від тіла, мій брате Джубал, я сподіваюся, що мені дозволять з'їсти тебе, шануючи та пестячи з кожним шматочком, аж доки я грокну тебе з усією повнотою». Гаршов вгамував блювотний рефлекс, якого не відчував уже десятки років, і похмуро відповів. «Дякую, майку». «Це я маю тобі дякувати, мій брате. А якщо станеться так, що мене оберуть раніше, ніж тебе, сподіваюся, що ти вважатимеш мене вартим грокання і поділишся мною із Джил. Ти поділишся мною із Джил? Будь ласка!» Гаршов глянув на Джил і побачив, що її обличчя залишалося спокійним. Він подумав про те, що вона, напевно, як медсестра, звикла і не до такого. «Я поділюся тобою з Джил», – урочисто пообіцяв він. «Проте, Майку, ніхто з нас не буде сьогодні їжею. І найближчим часом також. Просто зараз я збираюся показати тобі цей пістолет. А ти чекай, поки я скажу. І тоді ми будемо дуже обережні. Бо до того, як я буду готовий відділитися від тіла, я маю ще безліч справ. Я буду обережний, мій брате. Добре. Гаршоу нахилився, тихо бурмочучи щось собі підніс, і висунув нижню шухляду столу. Дивися сюди, майку. Бачиш пістолет? Я збираюся встати і відійти ліворуч. Я не хочу направляти його на тебе. Так, майку ще ні. Гаршоу потягнувся за пістолетом, вкрай застарілого поліційного зразка, і витяг його з шухляди. «Приготуйся, майку! Зараз!» І Гаршоу зробив усе можливе, щоб направити зброю на людину з Марса. Та раптом його руки спорожніли. Ні шоку, ні потрясіння, ні скручування, нічого. Пістолет просто зник і все. Джубал зрозумів, що тремтить, але вгамував це. Ідеально. Сказав він до Майка. «Ти забрав пістолет щодо того, як я встиг його на тебе направити. Просто ідеально!» «Я щасливий. Так само, як і я. Дюку, камери це записали?» «Так, я вставив нові каториджі з плівкою. Хоч ви й не просили». «Добре». Гаршов зітхнув і зрозумів, що дуже втомився. «На сьогодні все, дітки. Біжіть собі. Ідіть плавати. Ти теж, Анно». Анна сказала, «Бос, скажеш мені, що записалося на плівці?» «Хочеш залишитися і подивитися?» «О, ні, я не можу. Не ті частини, які я свідчила. Але я б хотіла знати пізніше, чи записали вони те, що помітила я». «Добре».